І ніякого посміхається чоловік. Виходить, я не знаючи, що відповісти, Данило. Діла, трусить бородовичий рин, простягає невелику гудзувату руку. І увесь він невеликий, міцнотілий, дивовижно схожий на гриба боровика. То як воно? Погано, Михайло Івановичу. Страх як погано. Вірю, враз посмутнів чоловік. Потім глянув у долину невмивана совістю того ступача. І коли вже переведуться такі, куди ж тепер ти, світ за очі, це ж саме з дожим треба робити, а господар має йти світ за очі. Ще більше запечалився Чигирин. Та будемо надіятись на правду. Ти ж писав кудись. Ні. Й дарма, десь у свій невикрут викрут перебувай ці дні, а до інстанції добивайся. Коли ж потрібний буде свідок, то і на мене можеш послатися. Скажу, що знаю тебе з колиски. В Данила засіпались уста. Кому тепер потрібна наша колиска? І не кажи такого зловражому та гадюкуватому, звісно, ні колиска, ні матір над нею, ні наша ревна праця, ні наша доля не потрібні. Але їм не запогубити наш день і час. Куди ж ви проти ночі зібралися? Я люблю і вечірню, і за північну годину в хлібах. А це ж собі не дивляюсь на колос. Бо завтра-післязавтра тут буде тільки стерня. А вона вже осінь нагадає. Помовчавчи, чигирин поклав руку на плече Данила і стиха пробурмотів. От є у мене дивацьке питання. Досі ні до кого не потикався з ним, щоб не обізвали дурним. Питайте. Це ж два роки тому спрактикувався, що жито пшениця краще родять, коли сіяти рядки зі сходу на захід. Чи тоді сонце щедріше обмиває їх і ранні, і при західні години, чи щось інше тут є? Звірив у минулому році та сама картина. Ти часом не помічав такого? Не помічав, здивовано відповів. От тобі, гриб-боровик, то як схочеш перевір у себе, це може людям згодиться. Коли це свято буде в мене? Неодмінно буде. Широкі крила має недоля, та зломимо і їх. Може потихеньку подибаєм до мене? Бо ти, видач, здорожився. Моя стара нас душениками почастує. Пожуримось разом, Подумаємо разом, як ти на це. Є? Я далі зібрався. Теж розумію, погодився Чигирин. Бувай живим і здоровим. Він стиснув Данила в обіймах і швидко пішов до свого косматоного коника, якому місяць визолочував гриву. І знов пшениці та жита. Білопінні гречки та чубаті соняшники І погойдування місячних неводів І згадковість далини А ось і дрімливі верби Позначають шлях дрімотної річечки І кладка, що попискує, як в'юн І дикі півники, які так гарно підвели жовті Свічада цвіту І ошатні в напатлених спідничках копички і прив'ялиний смуток татарського зілля. За річкою біля пригаслого багаття спали косарі, а їхній сон охороняв скрип Деркача. І Данило не витримав, щоб не підійти до нічліжан, які привільно розметалися на свіжому сіні. Над посизілим багаттям на розсохах висів задимлений казан,